tots aquells assumptes tot allò que afecta a l'Empordà sigui o no sigui competència del Consell Comarcal és inconvència del Consell Comarcal i el Consell Comarcal ha d'actuar com un lobby en la defensa dels interessos de l'Empordà és una institució el Consell aquest jove té 25 anys una institució jove, té les mancances pròpies de la joventut i té una mancança competencial evident. Però enfoquem un nou mandat, que espero que sigui esperançador, i que ens fixem objectius amplis, llargs, i amb els quals pugui comptar amb el suport de tots vostès. Com no, com no, amb els treballadors de la casa. Els treballadors de la casa segurament, segurament en aquesta casa hi ha les persones que coneixen més d'àmbits determinats de tota la comarca doncs espero treballar treballar amb ells que són la gent de la casa l'ànima, la imatge, la força, l'energia del Consell el nostre equip multidisciplinari que fa una gran feina complexa i a vegades poc agraïda espero que tinguin visualització espero que puguem treballar junts i espero que puguem fer grans coses per l'emport comença un nou mandat un nou mandat que sustentarem sobre quatre grans eixos. L'atenció a les persones, la generació d'activitat econòmica, incrementar i millorar les polítiques de servei en els municipis i suport en el procés de transició nacional al govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya. Pel que fa a les polítiques socials, a l'Alemportà ens trobem en una situació una mica especial. Si a l'Alemportà i el mateix risc d'exclusió social que hi ha a Catalunya a l'Alemcordà tenim 25.000 persones de les 141.000 que composen l'Alemcordà que estan en risc d'exclusió social 25.000 persones l'exclusió social abasta més enllà que la pobresa eh? però 25.000 persones, no ens podem deixar a banda i els serveis socials, que el Consell Comarcal que presta serveis socials a 67 dels 68 municipis de la comarca, no se'n pot desentendre, ni se'n pot ni se n'ha de desentendre. Per tant, hem de tenir uns serveis socials eficients, ràpids, en contacte amb els ajuntaments que són per compte de qui els prestem i qui millor coneix a la comunitat a les seves necessitats més parentòries en moments actuals. L'any passat, els serveis socials del Consell Comarcal van atendre 9.805 persones lluny de la punta que va ser l'any 2012 amb unes 12.000 persones ateses però Déu-n'hi-do quants de serveis es van bé de prestar aquests, aquests serveis socials s'han d'allargar a altres àmbits com ara l'educatiu amb les beques menjador l'any passat es van donar 1.426 beques menjador que van abastar aproximadament 920.000 euros